Він нічого не розказував удома, але мама якось сказала мені, «Мабуть, твій батько продав тебе Бренданові». Я довго не хотіла вірити, бо я вже тоді крутила з Еріком. Але тепер бачу, щоб правда була за мамою. Брендан таки мене трахнув. А було це так. Ми домовилися з Еріком, що він прийде до мене вночі. Власне, він не приходив, а припливав своїм човном. А точніше, не своїм човном, а старим батьковим, якого він відремонтував, відчистив, перефарбував і назвав Мегі. Ми часто зустрічалися ночами з Еріком, бо не могли ходити вдвох публічно, адже ми були родичі і всі це знали. Він припливав до мене серед ночі, Подавав знак уханням сови, я виходила, і ми трахалися в його човні. На цей раз я вибігла з дому в самій нічній сорочці і скочила з розгону в човен, аби опинитися в ерікових обіймах. Я відчула щось не те, коли побачила зелене світло, яке пройшло крізь мене. Мене, мов, вогнем обпекло. Чорт! Та це ж Брендан! Як я вляпалась! Бренденові нівести розповідають байки про те, що зелене світло горить дуже довго, і що це не наче калейдоскоп, не наче купання в джакузі чи щось таке. Неправда. Ніякого джакузі, ніякого калейдоскопа – це просто зелена блискавка пронизує тебе. Осліплює на мить, оглушує на мить, і більше нічого, більше нічого. Одна мить, і ти залетіла. Бр. А головне, Ерік усе це бачив. Мегія розповідала, кусаючи нігті, на яких лишилися острівці чорного лаку, покладеного, ну, принаймні, минулого тижня, ще до пологів. Обидві жінки сиділи на лавочці і дивилися на море. Джон заворушився у своєму пакуночку. "Слухай", пробудилася з задуми Софія. "А давай ще раз подивимося йому під колінце. Ти сумніваєшся?" "Ні, просто цікаво, що то за трилисник". Мегі серйозно подивилася на Софію. Його нема. Жартуєш? Сьогодні вранці зник. А чому ти не сказала про це Робертові? Я не знаю, що робити. Він справді зовсім не схожий на бренда нових дітей, але зелене світло і все таке... Я думаю, це все-таки його робота. Хочеш подивитися? Хочу. Жінки пішли в хату. Там було тепло, аж жарко від натопленої печі. Софія повідчиняла вікна. Мегі поклала немовля на диван, розгорнула пелюшки, і вони почали його роздивлятися. Ну, дивись, хіба він схожий на них? А хіба я знаю, які вони, Бренданові діти? Подібні до сов. Софія замислилася. У пам'яті згинув образ місцевої солістки Роуз Мері? І вона також. Софія прискіпливо глянула на дитя. Носик не совиний, це факт. А підборіддя, але ж у всіх немовлят шия коротка. Давай заглянемо під коліно. Вони перевернули дитину і поклали на животик. Хлопчик закриктав, намагаючись підняти голівку. Однак це йому не вдалося. Зарано. Мегі розтягнула шкіру під коліном дитинчати. «Бачиш? Нема!» Софія нахилилася. «Справді нема?» «Слухай, а ти не переплутала ліве і праве коліно?» «Давай подивимося під другим!» «Так і зробили!» «Ну що, бачиш? Тут теж нема!» Вони поклали дитя на спину. «Що ти думаєш?» Спитала Мегі Софію, звернувши на неї благальний погляд. «Це не бренда нове дитя!» «А як же зелене світло?» «Промахнувся?» Побачив Еріка і облажався. Жінки засміялися. «Ну і що будемо робити?» – спитала Софія. І сама здивувалася своєму запитанню. «А що робити?» «Треба йти до Еріка і сказати, що в нього син. Я не можу цього зробити. Якщо дізнаються, що це дитя інцесту, «Нам кінець!» – Софія замислилася. «Треба, щоб думали, що це бренд нове дитя, якомога довше».